Então, agora eu vou perguntar para você, capaço. Quem é que vai fazer o papel do cowboy? Do cowboy, ok. É o seguinte, moçada, eu vou, oh. eu vou conversar com vocês uma história. Essa aqui é a história de um granfino e de um caipira que se apaixonaram por uma mesma mulher. No caso, essa mulher não teve nem aí pra eles e apaixonou por um cowboy. Quem é que vai fazer o papel dele? Eu quero perguntar uma coisa. Ao invés de escolher um cowboy só, Levante as mãos os homens daqui! Dá um grito os homens daqui! Vocês ficam sendo os cowboys, ok? Ok, cowboys, essa é a história do Granfino e do Caipira. Sou um homem da cidade, tô chegando de viagem, vim buscar Minha moça, meu amor, a mais linda desse interior Sei que aqui é um caipira que os seus olhos não tiram da princesa Mas eu chego de carrão, mostro o bom e ganho o seu coração Sou tal caipira que o danfim não favorou A, a moça é dona do meu coração. Ele acha que o dinheiro compra o um amor. Mas se fosse fácil assim, a moça nem olhava para mim. Enquanto a gente briga por alguém, a gente fica sem ninguém. A pronta insiste, mas no fim das contas a moça desiste. Joga essa mão pro céu! Vou fazer de um pouco, já estou ficando louco de desejo. Uso terno e a gravata falei com seus pais, mas deu em nada. A insistência, só por causa de você. Ela não decide o que vai ser. Afin, no nosso caso, não tem solução. Ela leva gata de cowboy, motos, poroën, pinta de herói. Vou selar o no meu cavalo, ele será Deus. E seu lugar ia também. Busca de quem sobe e queira bem Joga pra cima! Enquanto a gente briga por alguém A gente fica sem ninguém A pronta insiste, mas nuvem no das contas A moça desiste Enquanto a gente briga por alguém A gente fica sem ninguém A pronta insiste, mas nuvem no das contas A moça desiste Agora! Enquanto a gente briga por alguém, a gente fica sem ninguém. A pronta existe, mas no das contas a moça desiste. A pronta existe, mas no das contas a moça desiste.